Отож, сумасі таємно порадили зайти у коло і звернутися до бранцевого почуття справедливості, перш ніж плем'я вдасться до останнього аргументу. Вона радо погодилась, бо стати дружиною відомого мисливця вважалося серед індіянських жінок такою ж честю, як серед жінок цивілізованіших країн вийти заміж за багатія, А що обов'язок матері індіяни ставлять над усе, Товдова аж ніяк не відчувала того сорому, котрий дошкуляв би нашій мисливиці за багатими нареченими. Діти, що вона їх вела за руку, правили за достатнє їй виправдання. Бачиш, я перед тобою, жорстокий блідолиций, почала жінка, твоє сумління має підказати тобі, чого я прийшла. Я знайшла тебе, я не можу знайти ані Рисі, ані Пантери. Я шукала їх в озері, в лісах, у хмарах, я не знаю, куди вони подалися. Ніхто того не відає, Сумахо, ніхто того не відає, озвався полонений. Коли дух залишає тіло, він мандрує у невідомі краї, тож будемо сподіватися там йому краще. Не маю сумніву обидва твої воїни подалися у багаті дичиною мисливські огіддя і в належний час ти їх там зустрінеш. Дружина і сестра сміливців має бути щаслива, що вони так скінчили своє земне життя. Жорстокий блідолицей Що зробили тобі мої воїни? Навіщо ти їх убив? Вони були найкращі мисливці і найсміливіші молодики в усьому нашому племені. Великий дух хотів, щоб вони жили, аж поки засохнуть, як гілка гемлука, і впадуть від власної ваги. Е-ні, добра сумахо, перебив її звіробій. Він бо занадто любив правду. Щоб слухати беззаперечно такі перебільшення, хай навіть з уст бідулашної вдови. Е-ні, добра сумахо, це вже занадто, навіть як на індіянський погляд. Молодиками їх би не назвав ніхто, так само як тебе, молодою. Що ж до бажання Великого Духа, котрий буцімто готував їм інший кінець? Це сумна помилка, бо те, чого хоче Великий Дух, обов'язково збувається. Певна річ, обоє твоїх друзів не заподіяли мені ані якісінької шкоди. Я підняв на них руку не за те, що вони мені зробили, а за те, що прагнули зробити». Такий закон природи. Роби іншим те, що вони хочуть зробити тобі. Це так. Сумаха має один язик. Вона може розказати лише одну бувальщину. Блідолиций вразив Гуронів, щоб Гурони не вразили його. Гурони – народ справедливий. Вони про це забудуть. Вожді заплющать очі і вдадуть, ніби нічого не бачили. Молодь повірить, що пантера і рись вирушили в далеке полювання і не повернулися. Сумаха ж візьме за руки своїх дітей, зайде в оселю Блідолицього і скаже, дивися, це твої діти, а також мої, годуй нас, і ми житимемо з тобою. На такі умови, жінко, я не пристану. Звичайно, мені шкода, що тобі довелося зазнати втрат, та ще й важких, але на умови твої я не згоден. Якби ми жили поряд, я б залюбки постачав тебе дичиною. але казати правду, мені ані трохи не кортить стати твоїм чоловіком і батьком твоїх дітей.